25. fejezet. Mihály elmondja, ki is ő valójában. Egyik este nagyon nehéznek éreztem az életterheit. Folyamatosan imádkoztam, isteni csodákat kértem azok számára, akik tőlem vártak segítséget. Későre járt, a házban nagy volt a csend, a gyerekek már aludtak, és én is lefeküdni készülődtem. Csak a teáját iszogató Joe maradt még a tűz mellett. A hálószobában felkapcsoltam a lámpát a Joe oldalán lévő kis toalettasztalon, és bemásztam az ágyba. Ültem ott, hátam mögött párnával, felhúzott lábakkal, és fejemet a kezembe temetve imádkoztam. Nem tudom, mennyi idő telhetett el így, de egyszer csak hallottam, hogy a nevemen szólítanak. Ragyogva, ahogy szokott, Mihály angyal állt a lámpánál az ágy túlsó oldalán, most azonban a szokásostól eltérő volt a megjelenése. Mihály mindig a mondani valójának megfelelő öltözékben mutatkozik. Ezzel segít nekem, hogy megértsem az üzeneteit. Ezen az estén úgy nézett ki, mint egy herceg. Aranykoronát viselt derekán, aranyfekete öv volt. Laza esésű fehér köpenye a tért felett ért véget. Kezében egy tekercset tartott. Válig érő haja szabadon verdesett, mintha némi szél fújt volna. Szandájának szia, felfutott a lábán, a lábfej részen aranyfeszület látszott. Zafír kék szeme ragyogott, és mennyei mosolt küldött felém. Hihetetlenül erős fényjel világított. Lorna! Isten meghallgatja valamennyi imádat, szólt Mihály. Vegyél elő tollat és papírt a fiókból, üzenetem van a számodra, egy ima Istentől. Tettem, amit kért, és amint leültem az ágyra kezemben a tollal és a papírral, kinyitotta a tekercset, és a következőket olvasta fel. Az gyógyító angyalaidnak imádsága, mely elhozatott Istentől, Mihály az arkangyalod által, szórj szét az gyógyító angyalaidat, az mennyei seregedet, rám és mindazokra kiket szeretek. Érezzem az gyógyító angyalaidnak rámeső sugarát, az gyógyító kezednek fényét. Engedem, hathasson az gyógyításotok, bármily módon is engedi azt az Isten. Ámen. Mihály végzett a tekercs felolvasásával, én pedig kértem, olvassa fel még egyszer, de most kicsit lassabban, mert nehezen ment, hogy mindent leírjak. Kicsit különösnek tűnt a nyelvezete. Nem voltam hozzászokva ehhez a szóhasználathoz, de minden esetre ezt a szöveget kaptam. Mihály angyal rám mosolygott, aztán egyik ujjával megérintette a homlokomat. Írjad Lorna, szólt. Mihály angyal ismételten felolvasta a tekercset, és ezúttal nem jelentett problémát leírni az ima szabait. Amit fejjebb leírtam, pontosan azok a szabak, melyek számomra elhangzottak, még ha fülünknek nem is tűnnek a leghelyesebbnek. Mihály így szólt. Add oda ezt az imát mindenkinek, aki eljön hozzád, Istentől kapod. Megköszöntem Mihálynak és Istennek az imát, Magam és mindenki számára, aki részesülhetett ennek áldásából, Mihály bólintott és eltűnt. A legelső alkalomtól fogva, hogy Mihályt megláttam annyi évvel ezelőtt Old Kilménhenben, tudtam, hogy ő más. Egy rendkívül nagy erő, erősebb a legtöbb angyalnál. Mikor úgy 14 éves voltam, elmondta nekem, hogy ő arkangyal, de hozzátette, ne fedjem fel senki előtt ezt a tényt. Csak most, ezen az estén, amikor az Istentől származó, az emberekkel megosztandó imát adta nekem, és le kellett írnom, hogy mely elhozatott Istentől, Mihály az arkangyalod által, akkor derült ki számomra, hogy utalhatok rá ezen a módon. Mihály arkangyal megjelenésekor néha olyan erővel ragyog, mintha a nap közepében állna. Ilyenkor szinte megvakít fényével, és meg kell kérnem, hogy tompítsa le, ez a fényessége mutatja, hogy Mihály olyan hatalmas erő, melyet fel sem lehet fogni, és mint a nap, ő maga jelenti bolygónk számára az életet. Elmondta nekem, hogy az arkangyalok a féle angyali tábornokok, hatalmuk van más angyalok és lelkek felett, és valamennyi angyal engedelmeskedik nekik. Angyalokat küldenek a világegyetem minden szegletébe, hogy ezzel véghez vigyék Isten akaratát, és elvigyék az ő üzeneteit. Sok arkangyal létezik jóval több, mint amelyekről hagyományosan megemlékeznek. Mihály közülük az egyik leghatalmasabb. Ő a nap arkangyala, Gábriel a holdé. Az összes arkangyal egyetlen szövetséget alkot. Az angyalok körülveszik a trónján ülő Istent, és nagyon nagy erőt képviselnek, megvédik a mennyországot, felügyelik a teremtés folyamatát. Másnap elmeséltem a férjemnek, hogy Mihály Arkangyal adott nekem egy Istentől származó imát. Joe elkezdte leírni papírdarabokra, hogy odaadhassam majd a segítségért hozzám jövőknek. Később egy barátom felajánlotta, hogy készít nekem nyomtatott példányokat. Mai napig is mindenkinek odaadom ezt az imát, aki segítségért jön hozzám, és sokan mondták nekem, hogy a gyógyító angyalok segítettek nekik, válaszul az imára. Minden angyal végez gyógyító munkát. Van azonban egy külön csoport köztük is, ők a gyógyító angyalok, akiket az őröngyalok hívnak, ha gyógyításra van szükség. Szó szerint milliónyi gyógyító angyal létezik, mindenféle formában és méretben. Isten folyamatosan szóri a szét őket a világban. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy kérjük a segítségüket. Sosem szabad elfelejtenünk, hogy a gyógyulás olyan módon fog bekövetkezni, ahogy az Isten a legjobbnak gondolja. Néha nem veszük észre, hogy bekövetkezett a gyógyulás, mivel mi nem azt a gyógyulást akartuk. Előfordulhat, hogy érzelmi vagy spirituális szinten következik be gyógyulás, nem fizikailag. Figyelnünk kell, mikor történik, és észre kell vennünk, amikor megadatik. Van, hogy a gyógyulás jelentéktelennek tűnik. Mondjuk valaki, aki sokáig depressziós volt, most mosolyog, vagy nevet, vagy más, aki testi nyűgöktől szenved, most sokkal jobban érzi magát. Vagy mondjuk egy anya, aki szorongott és nem volt képes otthon teljesíteni, most hirtelen örülni kezd az életnek. Néha ezek a gyógyító angyalok gyerekeken keresztül üzennek. Megtörténhet, hogy egy gyerek egyszer csak megfordul és mond valamit ami fontosnak bizonyul az anyja vagy egy másik felnőtt számára valamit, ami segíti a felnőtet abban, hogy megértsen dolgokat, rájöjjön, miként lehet javítani egy helyzeten. A következő nyáron egyik délelőtt egy anya jött hozzám a lányával, Szofival. A húszas évei elején járó lánynak egy autóbalesetből eredően állandó fájdalmai voltak a karjában és a testében. Az orvosok mindent tőlük telhetőt megtettek, de egy pont már nem jutottak tovább. A lány már több éve szenvedett a fájdalomtól, és az anya nagyon aggódott érte. Szofi erősködött, hogy elsőnek az anyja találkozzon velem. Ő maga leült a kis halban, és egy magazint olvasott, míg én az anyjával beszéltem. Fél órát töltöttem együtt a lány anyjával, a végén pedig imádkoztam Szofiért. Megáldottam, és kértem a gyógyító angyalokat gyógyítsák meg életének minden vonatkozásában. Odaadtam az anyának a gyógyító angyalok imáját is. Kimentem az anyával Szofihoz a halba, és azonnal tudtam, hogy jártak nála az angyalok. A környezet sokkal fényesebb és melegebb volt, és forogva mozgott a levegő. Ezt én a gyógyító angyalok szellőjének hívom. Mosolyogtam, mert tudtam, mi történt. Szófi elaludt a széken. Anyja finoman felébresztette, mire ő kábultan nézett ránk, aztán hirtelen elmosolyodott és megszólalt. Nem érzek fájdalmat. Megszűnt. Nincs semmilyen fájdalom. Mégközben beszélt, Sophie felállt, és sokkal szabadabban mozgott, mint korábban. Behajlítgatta a karját és a lábát, ellenőrizte, hogy tényleg megszűnt benne minden fájdalom. Táncolva járt fel, és alá, mint egy gyerek. Nevetett a tiszta örömtől, hogy teste fájdalommentessé vált. Fantasztikusan érzem magam, Lorna. Azt álmodtam, hogy maga elaltat engem, is, míg én alszom, angyalok tömegevesz körbe is érint meg. Meggyógyítottak. Bevittem szofit a kis szobába, hogy imádkozzunk és köszönetet mondjunk Istennek és az angyaloknak a gyógyulásáért. Nem is adtam neki oda az imát, a gyógyító angyalok mégis elvégezték a munkát. Vannak, akik azt mondják nekem, szerintük én különleges kapcsolatban állok Istennel és az angyalokkal, és hogyha ők kérik tőlem, hogy kérjek valamit, akkor az el lesz intézve. Néha ijesztő számomra, hogy egyes emberek ennyire hisznek bennem. Félek, Isten nem fogja mindig megadni nekik a gyógyulást, amit szeretnének, ha az nincs, Isten szándéka szerint. Tudom, hogy Isten mindig nyújt valamilyen gyógyulást, néha azonban az emberek ezt nem veszik észre, mivel amit kapnak nem egyezik azzal, amit elképzeltek. Előfordul, hogy kapok egy telefonhívást egy anyától vagy egy apától, akik előzőleg elhozták hozzám a gyereküket, és azt kérik, imádkozzak érte, mivel aznap műtét vár a gyerekre. Elmondják nekem, hogy minden nap áldást mondanak rá a gyógyító imával, vagy a gyerek mondja el az imát. Ismertem gyereket, aki, míg a kórházban volt, az imát mindvégig a párnája alatt tartotta. Olyan hívásokat is kapok, melyekben köszönetet mondanak nekem és az angyaloknak, mivel, mint mondják, a gyógyulás megadatott. Egyik vasárnap délelőtt hazaértem a misérül a gyerekekkel, és rögtön kopogtattak. Kinyitottam az ajtót, és meglepődve láttam, hogy egy idős hölgy állott. Azt mondta, nagyon sajnálja, hogy így vasárnap zavar engem. Könnyös volt a szeme. Nekem meg majd megszakadt érte a szívem. Behívtam. Elég idős volt, és nagyon rosszul érezte magát. Közel volt a halálhoz, és félt, hogy fájdalmas lesz számára meghalni. Azt kérte, Isten, tegyen csodát. Imádkoztam érte, megáldottam, és odaadtam neki a gyógyító imát. Megkönnyebbültem, távozott. Úgy hat héttel később ismét váratlanul beállított, Elnézést kért, és azt mondta, csak egy percre zavarna. Isten csodát tett, mondta. Ültem a konyhámban a kanapén, és rosszul éreztem magam, ám egyszerre csak nagy nyugalmat és békességet éreztem a szobámban. Felálltam, és a szoba közepén ott állt egy angyal. Végig fehér ruha volt rajta is, mintha lebegett volna. Szikrázó fényjel világított, és rám mosolygott. Aztán a következő percben eltűnt. Ennyi élmény, elég volt a hölgynek, megélte a csodát. Azzal, hogy láthatta az angyalt, Isten megadta neki az ajándékot, hogy megnyugodjon, és elmúljon a haláltól való félelme. Elmondta, hogy tudja, bele fog halni a betegségébe, addig azonban teljes életet fog élni, élvezni fogja az életet, és tudatni fogja a családjával, mennyire szereti őket. Most már tudom, Lorna, hogy létezik a Menyország nevű hely, mert láttam egy angyalt, mondta. Többé nem félek a haláltól. Tudom, hogy lesz majd egy angyal, aki értem jön. Mikor eljön az időm, elviszi a lelkemet, és egyszerűen itt hagyom ezt a ráncos öreg testet, ami nem fog már senkinek se kelleni, még nekem se. Nem félek hát a haláltól, és ez maga a csoda. Mosolygok, ha felidézem, miként mondta ezeket a szavakat. Nem volt benne félelem, és az volt a csodálatos, hogy bizonyos értelemben várta a napot, mikor majd eljön az angyal a lelkiért, a napot, mikor meghal a fizikai teste. Hát nem lenne csodálatos, mondta, ha valamikor, amikor majd eljön az ideje, angyalként visszatérhetnék, hogy elvihessem szeretett családom lelkeit a mennyországba. Az idős hölgy maga is ragyogott, akár egy fény arcára gyönyörű mosolyült, Elmondtunk egy közös imát, és aztán elment. Sosem láttam többet. Egy dolgot sosem szabad elfelejtenünk, hogy az angyalok, akiket Isten küld a mennyekből, valóban segíthetnek nekünk, ha mi ezt megengedjük nekik, ha kinyitjuk a szívünket, és beengedjük az angyalokat az életünkbe. Nem szabad félnünk tőlük, nincs okunk rá, hogy féljünk. Azért érzünk félelmet, mert nem értjük az angyalokat. Azért érzünk félelmet, mert nem értjük Istent. Sose felejtsük el, hogy egy angyal semmilyen esetben sem fog ártani nekünk. Engem egyétlen angyal sem bántott, és biztosan állíthatom, hogy téged sem fog soha. megen két éves lett, és egy vasárnap elmentünk a Dublini hegyekbe, a Szelligep közelébe. Letértünk az útról egy elhagyatott területre, mely eléggé laposnak és füvesnek látszott rajta különös, kisebb kövekkel. Ahogy lejjebb értünk az enyhe lejtőn, több lett a kő, és tovább haladva a kövek egyre nagyobbak is lettek, a lejtő pedig meredekké vált, sziklafal lett belőle, melynek tetejéből néhány fa nőtt ki. A meredély széléről egy szép tóra láttunk rá, a tó megbújt a hegyek között a partján, nagy ház állt, és láttuk, hogy túloldalt őzek legelésznek. Még egy kicsit lejjebb ereszkedtünk a lejtőn, én leültem egy kiskőre, Joe és Rose pedig még tovább mentek egy darabon megennel. Néztem őket, kézen fogva haladtak, megennel középen. Elfeküdtem a kövön, becsuktam a szemem pár percre, élveztem a napot. Noha csípős volt a levegő, érezni lehetett a nap melegét, és a kő is langyos volt. Kis idő múlva hallottam, hogy Joe, Rusz és Megan jönnek visszafelé. Kinyitottam a szemem, és felültem. Néztem le az ösvényen, de még nem tűntek fel. Aztán megláttam őket, középen megönt, Jóta jobbján, Ruszt pedig baloldalt, felemelte húgát és hintáztatta a levegőben. Megön tiszta szívből nevetett, nagyszerűen érezte magát szögdécsel, s ugrándozott apja és nővére segítségével. Ami ezután következett, kitörő örömmel töltött el. Megjelent megön őrangyala, ő is ott szögdécselt a kislányom mögött. Úgy látszott, egyenesen átszögdécsel megönön, és eltáncol vagy egy méterre előtte. Fiatal lánynak nézett ki, tányérni nagy barna szemekkel, fényes volt és szép, csupasz lábbal és természetesen nem ért talajt. Nagyjából nyolc éves forma lehetett, hosszú sötét haját narancs, piros és zöld fogta össze. Hajába piros tollat tett és homloka közepén csillag alakú fényfolt volt. Egy pillanatra, mintha szárnyakat is látni véltem volna, könnyű, ujjatlan, aranyszínű tunikát viselt, különösebb szabás nélkül. Megön őrangyala ragyogott. Mozdulatai madártólhoz hasonlóan könnyedek voltak. Aztán ez a gyönyörű őrangyal visszaszögdécselt megön testébe, és eltűnt. Rajtam kívül senki másnak nem tűnt fel a jelenléte. Családom három tagja tovább sétált felém, felfelé az ösvényen. Őrangyala nagyon eltért a többi gyermekem őrangyaláétól, a többiek nem voltak gyerekes megjelenésűek. Megöni azonban gyerek volt, és én azt hiszem együtt fognak majd felnőni. Most, hogy visszagondolok rá, úgy emlékszem, megön első szava nem a mama vagy a papa volt, hanem valami más szó, amit sohasem hallottam korábban. Elmondtam joe hogy az angyalok meg fogják mondani Megan angyalának nevét, kértem az angyalokat, betűzzék le nekem a nevet, hogy leírhassam a kislányomnak, aki így majd megtudhatja, ha pár évvel idősebb lesz. Amikor rendbe teszem a házat, vagy kint vagyok a kertben, vagy csak megyek bevásárolni, mindig csendben imádkozom. Egyik este, mint a legtöbb anya, rendesen el voltam foglalva otthon, többé-kevésbé egyedül vittem a házat. Joe és megön hamar lefeküdtek. Rúsz egy barátjánál volt, az ottani gyerekekre vigyázott. óvön elment sportolni, és Christopher is egy barátjánál volt, Maynus túlsó végén. Kint sötét volt, de az ablakon keresztül láttam a sarkon az utcai világítást. Élveztem a békességet, hogy egyedül vagyok, mégsem teljesen magányosan. Kezdtem észlelni a környezet nyugalmát, a változást, az idő, mintha lassan megállt volna teljes csöndvet körül. Lenéztem a kezeimre, és láttam körülöttük az energiát. Lobogott, tele volt szikrákkal. Ez az energia szünet nélkül ott van, de van, hogy felerősödik, és fényesebbé válik, épp mielőtt megjelenik egy angyal. Nem mindig történik így, előfordul, hogy nem észlelek semmit, és csak úgy történik valami. Kiléptem a konyha ajtaján, kezemben egy törlő ruhával, és a halban beleütköztem egy fehér angyalba. Azt mondta, jöjjek a nappaliba. Azzal eltűnt. Kinyitottam a nappali ajtaját, és bent egy másik angyalt láttam az ablaknál. Sokkal erőteljesebb volt, és kivételesen szép. Rám mosolygott. Nagyon különbözött a többi angyaltól, akiket életemben láttam. Elképesztő ruhát viselt. Tüzes, vörös és arany színekben sosem láttam még hasonlót. Fején kivételesen gyönyörű koronát hordott, melynek közepéről millió és millió finom, sejemszerű szál futott le a teste mellett, szalagokkal összefogva. A szalagok gémántokkal és zafírokkal voltak ékesítve a szivárvány minden színében. Káprázatos szárnyai voltak ennek a szépséges angyalnak, mintha tűzlángok csaptak volna fel a tollak köz szikrázó ékszerekkel. Mindent láttam pontosan. Mégis nehéz leírást adni erről a fantasztikus angyarról. Minden szempontból tökéletes volt, minden részletében élettel teli. Annyira szemkápráztatórak láttam, hogy le kellett vennem róla a szememet egy pillanatra, nem tudtam milyen hamar befogadni ennyi szépséget. Arca élettől ragyogott, kék szeme a napfényével csillogott, sőt milliószor erősebb fényel, szavakkal nem lehetett leírni, Annyit mondhatok, mikor a szemébe néztem, rengeteg gyengétség, együttérzés, békesség, és mindennél erősebb szeretet sugárzott belőle. Tudtam, hogy ez az előttem álló fenséges angyal mindent lát. Úgy éreztem, ismeri a világegyetem minden picike részletét, képességei emberi ésszel felfoghatatlanok. Remek is fogott el. Hatalmas erő jelenlétében voltam, és megengedték nekem, hogy érezzem és láthassam ezt az erőt. Egy másik angyal is ott állt jobbra mögöttem, csak akkor vettem észre, mikor ez az angyal megszólalt. Lorna, lépj egy kicsit bejjebb a szobába. Tettem pár lépést, közben nem vettem le a szemem az előttem lévő gyönyörű angyalról, észleltem, hogy mögöttem becsukódik az ajtó. A csodálatos angyal felé mozdult, és Kisi elmosolyodva így szólt, Lorna. – Ne félj! – abban a pillanatban elöntött a béke és az örömérzése. Az angyal folytatta. – Tudod-e, ki vagyok? – Nem – feleltem. – Én vagyok az angyalok királynője. – Úgy érted, te vagy szűz Mária? – kérdeztem. Döbbenten álltam. Egy másik szinten tudtam, ki van itt velem, emberi részem azonban mégis meg volt döbbenve. – Igen, Lorna. – válaszolt az angyal. Én vagyok a mennyek királynője, minden angyalok királynője, minden lelkek királynője. Ne félj! Tedd fel a kérdést, ami foglalkoztat. Angyalok királynője, szóltam, sokszor láttalak már, te vagy az anya, akit láttam az égen egy gyerekkel. Felidéztem, hogy amikor gyerekként hintáztam Bellimanban, az angyalok már megmutatták ennek az angyalnak az arcát. Igen, Lorna, úgy van, felelte az angyalok királynője. Az igazi vágyam az, hogy te, Szűz Mária, jelenj meg az egész világ előtt. Elsírtam magam. Jelenj meg, hogy ne legyen több gyűlölet és háború, ne legyen több fájdalom, éhezés, háború okozta pusztulás, ne legyen több háborúskodás az anyagi abakért. A vallás a hatalom miatt. Könyörökben néztem rá, az angyalra arcomon könnyek folytak. Ennek a világnak csodára lenne szüksége. Lorna, el fogok érni az emberek szívéig. Egy nap, majd megjelenek, és az egész világ látni fog engem, ahogy most te. Az angyalok királynője csodálatos mosolyt küldött felém, Szeme sugározta a szeretetet, és az őt körülvevő fény tüzes lángként ért engem, elűzte minden szomorúságomat. Kérdeztem tőle, fogom-e még újra látni? Igennel felelt, majd elment. Hiszek benne, hogy ez meg fog történni. Az angyalok királynője megjelent már embereknek a múltban is, és ma is folyamatosan megjelenik különböző helyeken, de csak keveseknek, Hiszem, hogy egy napon majd úgy fog megjelenni, hogy mindenki láthassa, nem csak pár ember, és nem csak egy múló pillanatig lesz látható, hanem hosszabb ideig, hogy az egész világ lássa és elfogadja őt. Eljön majd, hogy szolgáltassa a bizonyítékot, amire szüksége lesz a gyarló emberiségnek. Ez lesz az a pillanat, mikor az emberi faj elindul egy nagy változás útján.